Звичайно, вона чула й раніше про пригноблення православного люду в Польщі. Але намальовані вогненним словом Запорожця картини підіймали в її серці почуття кривди і викликали в ньому нові, невідомі раніше пориви, піти на допомогу страдникам і послужити батьківщині. Само собою зрозуміло, що і Запорожець в її очах був героєм, який прагнув великого подвигу, а тому й прихиляв до себе її душу. А втім, їхнє сердечне зближення було перерване його раптовим від'їздом, а незабаром вона з батьком переїхала під міський хутір Китаїв, бо обозному треба було часто бувати в Києві у службових справах. Минуло два роки, і ось вона несподівано зустріла того завзятого запорожця в чернечій рясі, звайдужилого до інтересів життя. А вже ж у неї саме від того і щемить серце – Тож ж порятує конаючий народ, коли найкращі сини України одійдуть від боротьби й поховаються чи по хуторах, чи по хмурих монастирях? О, як їй шкода цієї молодої сили, що гине марно в найпотрібніший час. Що примусило його відмовитися від славного подвигу? Хто вирвав з його серця любов до батьківщини? Хто погасив полум'я, яке полагкотіло в ньому? Ці питання давно мучили дівчину – а тепер з новою непереборною пертістю Точили їй душу Та чи погасло воно? Закрадався сумнів І перед її очима Ніби живий постав чернець Гарне обличчя його Опушене невеликою борідкою Здається від чорно покривало Особливо блідим Але в кожній рисці його тремтить життя Рівний з маленьким горбиком ніс І сміливо окреслені брови Надають йому особливої виразності А блискучий погляд ні, полум'я в ньому не згасло, воно тільки таїться і бризкає іскрами, але може кожної миті спалахнути страшним вогнем. Ні, під цією рясою б'ється відважне серце, але в глибині його криється якась незбагненна таємниця. Дарина зітхнула і провела рукою по холодному лобі, немов стираючи з нього надокучливу, настирливу думку. У цей час на порозі дверей, що вели до внутрішніх кімнат, З'явилася дівчина і сказала ясновельможній панні, що якісь старці просяться на ніч, то чи пустити. Старці? Жебраки? – стрепенулася від задумливості Дарина. – Звідки? – не питала, – відповіла служниця. – Прийми, прийми їх, – пожвавішала панна. – Дай їм місце в великій хаті, що біля пекарні. Та зараз же нагодуй, вони, мабуть, голодні, може, кілька днів і крихти в роті не мали. Не те вони же браки, всякому своє. Тож біжи та скажи ще ті ці мотрі, щоб налила їм корців за два пива і по чарці оковитої дала, а я потім зайду розпитаю їх. Коли через півгодини панна Дарина війшла до великої хати, в підкріпившись уже доброю вечерею та оковитою, відпочивали попиваючи пивце. Троє сиділи за столом, а двоє розлялося на лавах. Засмаглі, обвітрені обличчя їхні, змарнілі від утома і голодування, зовсім не нагадували зморщених обличчя. старців. Відрослі бороди й чуприни не світилися сивиною, а очі дивилися пильно і часом спалахували похмурим вогнем. Струнки постаті їхні були гнучки, а крізь дірки в лахмітті видно було залізні м'язи, що свідчили про фізичну силу. Серед цих лісових гостей був і той, Високий старець, який стояв коло паперті лаври на дерев'янці без ноги з викрученою рукою. Тепер він стояв посеред хати на двох довгих і міцних ногах, потираючи здорові руки і пахкав люлькою. При появі парни Дарини всі посхоплювалися з місць і низько поклонившись, почали вітати й дякувати їй за хліб, за сіль, за ласку. Їхні темно-бронзові суворі обличчя світилися щирою усмішкою. А голоси навіть тремтіли від розчулення, коли вони висловлювали пані сердечне спасибі і усякі побажання, закликаючи на неї ласку Господню. «Не мені, браття, дякуйте, а милосердному Богові!» – відхилила від себе подяку Дарина. «Ну, та чого ви стоїте? Потомилися? Здорожилися? Сідайте, сідайте! І я сяду та й поговоримо щиро. Ви знаєте, що хата моя покришка?» Знаємо, знаємо, вельможна панна, весело загомоніли всі.